Oroszország, Moszkva. Két hónappal később, júniusban. Egy perc 50. Brandon Bryant volt köztük a stár, és most egy perc 50-nél megtörölte a Homlokát. Kopasz arabosan hosszú szakált viselő pilóta volt. A státusza szerint már nem drón pilóta, hanem a légierő tisztje. Ezt jobban szerette, hiszen most igazi repülőgépet vezetett, nem pilóta nélküli drónt, mint régen. Pedig azt tette Sztár a drónpilótaság. Ezért vette át innentől épp ő a kormányzást, egyedül és kizárólag Brandon Bryant. A többiek csak figyelni fognak, és ha kell, segítenek. Mostantól az ő kezében volt a kudarc vagy a siker, egy kézben, mert valakire rá kellett bízni az utolsó kilométereket. A többiek a radarképernyőkre meredve nézték a moszkvai légteret. Szólnak majd, ha légvédelmi rakétákat látnak közeledni, mert mostantól nekik már csak ez lesz a dolguk, hogy észrevegyék a Lufthansa gép elleni támadást. Brandoné volt Afganisztánban és aztán Irakban is a legtöbb találat. Nem is volt kérdés, hogy ezt az akciót rá kell bízni. Hát, ki másra, hiszen ő volt az amerikai hadsereg legtapasztaltabb távpilótája, aki 2007 óta vezetett rá célpontokra szinte tökéletes találati pontossággal pilóta nélküli gépeket és irányítható lövedékeket. Úgyhogy kérhetett bármit. Star volt. Legenda. És ő precízen 19,5 fokos levegőhőmérsékletet kért a rezeknében álló teherautó radarképernyői előtt. Állítsák be így a légkondicionálót, fahrenheitben 67 fokra, és kért cigarettát, és sötétséget, és csendet. Úgyhogy cigarettafüstben ültek a homoksárga célpolcokra erősített monitorok előtt, ő és a másik négy drónpilóta. Brandon ugyanolyan fotelszéket kért magának, mint amilyenben tőle 670 kilométerre Oleg és Andrei ült a Boeing fedélzetén. Ugyanazt látta, amit ők. A repülő orrába épített kamera képét figyelte, így most ő is a Leninsky prospekt fölött száguldott Moszkvában. Mint a teniszezők, izzadságfelszívó csuklószorítót viselt. Megtörölte megint a homlokát, mert a nevadai sivatagban a Nellis légitámaszponton ez a mozdulat rögzült belé, amikor gyilkolnia kellett. A homlok törlés. A legfeszültebb pillanatok előtt fél perccel, néha már másféllel, mint most is. Szenzoroperációs pilótaként harcolt éveken át Afganisztánban, ami azt jelentette, hogy az Egyesült Államok területéről nevadából irányította az Afganisztánban gyilkoló pilóta nélküli drónokat. Borotvált fejű, edzőtermekbe járó amatőr boxoló volt, aki elképesztő reflexekkel, másokban csodálatot ébresztő ügyességgel volt képes a föld másik felén egy rakéta orrába épített kamera szemével, beszáguldani a hindukus sziklái, kanyargó folyómedrei és völgykatlanjai közé. Tudta, hogyan kell hegyoldalak rejtett zugaiban, ezer kilométeres sebességgel kacskaringózva, menekülő terepjárókba becsapódni és ölni, eltalálni őket, a térrel együtt hullámozni. Videójátékszerű könnyedséggel lavírozott távoli kontinenseken, felsen fogva, hogy minden igazi, hogy tényleg emberek vannak a képen, a terepjárókban, a völgyekben, ebben a játszmában és a másikban, és a következőben is igazi életek ezek, és igazi halál, nem csak megrajzott tárgyak és akadályok, amiket kerülgetni kell, nem csak telibe találandó célpontok a monitoron, amikért csillagok, pluszpontok és egyel feljebb lépés jár a videójátékban. Itt most Oleg van, Andrei és a Leninsky Prospekt panelházainak ablaküvegei mögött igazi moszkvaiak tízezrei, akiknek az erkéje előtt húsz méterrel süvít el a Lufthansa gép szárnyának éle. A sötétségben felvillanó piros fények a halál rémisztő hidegét húzzák el a torkuk előtt. Pár milliméternyi tévedés, egyetlen rossz mozdulat a joystickkel és házak emeleteit fűrészelére a gép szárnya ott a távoli Moszkvában. De Brandon száguld, játszik, lebeg, önkívületszerű állapotban úszik a háromdimenziós térben, amibe tőle 670 kilométerre bele az ablakok. Dübörgő őrület ez, mert bukni kell, ebben a játékban lefelé kell hajolni, fedezéket kell találni a hatalmas repülőgéppel, a házak védelmébe kell rejtőzni. Hiszen, ahogy fogy az idő, úgy lesz ez egyre lidércesebb, másvilágibb. Nem sokára indulnak az s 400 rakéták, ami a következő szintje lesz ennek a videójátékszerű halálputcs akciónak. 8000 kilométeres sebességgel jönnek majd, kilencszer gyorsabban, mint a gép, amivel Brandon száguld, rohan, dübörög, kaszál, recseg a moszkvai égen, tornádószerű hurrikánt húzva maga után a Kreml szenátus palotája felé, a kupola felé, ahol a célpont ül. Mert a célpont ebben a játékban nem egy épület, nem egy terepjáró tele alkaida terroristákkal, mint évekkel ezelőtt a hindukusban vagy a kandahári völgyben, hanem egy élő ember, Vladimir Putyin.